Exerciții pentru o aliniere armonioasă de brand Pentru o aliniere armonioasă de brand am pregătit câteva exerciții care să te facă să înțelegi cât mai multe aspecte despre brandul tău, de la personalitatea și scopul său suprem până la descoperirea de noi modalități de a crea experiențe de brand pentru clienții tăi. 1. Acest exercițiu te ajută să explorezi personalitatea brandului tău și cum ai putea să o amplifici. În majoritatea cazurilor, brandurile își pot amplifica personalitatea. Te-ai putea inspira din brandul tău băut pentru a fi mai abordabil, vibrant, îndrăzneț sau chiar puțin obraznic. Petrecerea de cocktail Imaginează-ți că brandul tău este o persoană care tocmai a apărut la o petrecere a industriei la care sunt prezenți clienții tăi ideali și competitorii. Descrie cum este, ce poartă, cum abordează oamenii, ce spune. Scrie cât mai multe atribute posibile într-o coloană. Apoi imaginează-ți că brandul tău s-ar strecura la bar și a dat pe gât câteva pahare de alcool. Revine la petrecere amețit. Se poartă diferit brandul tău? Este mai amuzant, mai certăreț? Cum abordează clienții și competiția acum? scrie într-o nouă coloană. 2. Acest exercițiu te ajută să ai o optică diferită asupra lucrurilor pentru a vedea caracteristici noi ale brandului tău. De exemplu, este posibil să te visezi leu, dar să îți dai seama că brandul tău este mai degrabă un miel. Există ceva minunat de lipsit de amenințare în a-ți compara brandul cu un animal, fapt care poate scoate la iveală perspective puternice. Jocul comparației. Dacă brandul tău ar fi un animal, ar fi un leu, vultur sau câine Acest exercițiu este despre asemănarea brandului cu lucruri care au aceeași valoare emoțională și este o modalitate rapidă de a evalua personalitatea și poziționarea corectă a acestuia. Poți juca acest joc pentru mai multe categorii. Băuturi răcoritoare, branduri faimoase, animale, branduri de îmbrăcăminte, superputeri, culori, trupe, celebrități, emoții, orașe, sport, instrumente. 3. Acest exercițiu te ajută să te gândești la modalități noi de a crea experiențe de brand pentru clienții tăi, fiind inspirat de mari jucători. Jocul de rol cu brandul cunoscut Formează grupuri mici Toată lumea se gândește la un brand celebru pe care îl admiră Preferabil din afara industriei companiei tale Poate fi o celebritate, franciză sportivă, telefon inteligent sau orice Fiecare persoană prezintă apoi pe rând de ce a ales acel brand Acum imaginează-ți că acel brand celebru a preluat compania ta Scrie cel puțin trei schimbări pe care brandul tău favorit le-ar face De exemplu, Apple ar revoluționa ambalajul Google ar simplifica experiența utilizatorului cu produsul. Zapos ar aduce mai multă distracție în experiența de relații cu clienții. 4. Acest exercițiu te ajută să înțelegi scopul suprem al brandului tău și valoarea pe care o oferi clienților. Există lucruri care îți pot motiva compania și trebuie să facă parte din brandul tău. Uneori, dacă ești ferm referitor la ceea ce ești împotrivă, e mai ușor să înțelegi care este poziția ta. Răufăcători versus super eroi. Dacă brandul tău ar fi un supereroi, cine ar fi răufăcătorii? Cine este inamicul principal și care este răul de care încerc să scapi lumea? Răspunsurile tale pot fi concrete și abstracte De exemplu, o firmă de consultanță IT ar putea milita pentru înfrângerea soluțiilor complexe și a cozilor lungi de la recepție Un studio de fitness ar putea fi împotriva orelor intimidante și a lipsei încrederii 5. Acest exercițiu te ajută să te aliniezi la viziunea companiei sau la cel mai mare scop care se întrevede O viziune puternică te ajută să-ți strategia de afaceri și îți motivează echipa pentru a o realiza Știrile de primă pagină Imaginează-ți că peste 10 ani brandul tău este subiectul unei coperți de revistă importantă datorită faptului că este de succes Care este titlul? Ai rezolvat o problemă? Ai ajuns să fii cel mai mare? Ai schimbat modul de gândire al oamenilor? Cum arată succesul? 6. Acest exercițiu te ajută să înțelegi despre ce îi pasă cu adevărat brandului tău și ce livrează. Acțiunile sunt mai puternice decât cuvintele, iar răspunsurile tale ating esența misiunii și valorile brandului tău. Cele mai bune momente Formează grupuri și discutați despre anumite momente în care compania ta a avut cel mai mare succes. De exemplu, poate a fost vorba despre rezolvarea unei provocări complexe pentru un client. Bucuria neașteptată a unui client care nu se aștepta la calitatea bună a serviciilor pe care le-ai oferit. O zi distractivă a companiei când echipa s-a apropiat foarte mult. Ce a făcut ca aceste experiențe să fie memorabile? 7. Din păcate, majoritatea oamenilor nu pot face saltul mental din prezent în viitor. Următorul exercițiu de mobilitate a minții îți poate ajuta echipa să fie mai creativă. Pune următoarele întrebări echipei într-un cadru de grup. Citește răspunsurile după ce toată lumea a răspuns deschis. Observație! E posibil ca unele persoane să fie auzit deja seria de întrebări, caz în care ar fi bine să-i să nu spună nimic. Proiecția de viitor în planificarea strategică Este bine să ai în vedere ca planificarea anuală strategică să înceapă cu proiecția de viitor, exercițiul de a încerca să-ți imaginezi viitorul companiei. Companiile petrec mult timp încercând să prevadă evoluția pe viitor a vânzărilor, dar prea puțin gândindu-se efectiv la factorii care afectează acel viitor. Acești factori includ următoarele, dinamică de bază, traiectoria năucitoare a noii concurențe, modul în care evoluează clienții, traiectoria de coliziune a unei industrii cu alta. Îndeamnă-ți echipa să se gândească la ce se va întâmpla în 5 sau 10 ani. Un plan strategic înseamnă în egală măsură planificare, dar și strategie. 1. Cum bagi o girafă într-un frigider? Întrebarea testează tendința de a face lucruri simple într-o situație prea complicată. Răspunsul corect? Deschizi frigiderul, bagi girafa înăuntru și închizi ușa. 2. Cum bagi un elefant într-un frigider? Întrebarea testează capacitatea de a gândi prin prisma urmărilor faptelor tale. Răspunsul greșit Deschizi frigiderul, bagi elefantul înăuntru și închizi ușa Răspunsul corect Deschizi frigiderul, scoți girafa, bagi elefantul și închizi ușa 3. Regele leu găzduiește conferința anuală a animalelor Toate animalele participă, mai puțin unul Care este animalul care nu participă? Întrebarea îți testează memoria Răspunsul corect Elefantul Elefantul este în frigider, nu? 4. Trebuie să treci un râu, dar este plin de crocodili. Cum îl traversezi? Întrebarea testează capacitatea de a învăța repede din greșeli. Răspunsul corect în noți. De ce? Pentru că toți crocodilii sunt la conferința animalelor. Trebuie să înțelegi viziunea integrală a brandului pentru a-i garanta succesul pe viitor. Având în minte finalitatea, încep să vezi drumul care se desfășoară în față, care te duce spre destinația grandorii și destinația unei integrări prolifice a stilului de viață al brandului. A fost amuzant, nu-i așa? Până la finalul acestor exerciții ar trebui să ai o grămadă de hârtii cu notițe. Pune o hârtie mare pe partea stângă a peretelui și scrie, azi. Dede scrie ce ai învățat despre brandul tău, credințe, trăsături de personalitate sau puncte tari sau slabe. Pe partea dreaptă a peretelui, pune o hârtie pe care scrie Mâine, iar de dedesubt scrie lucrurile pe care sper ca brandul tău să le obțină sau să devină în timp. Vei vedea un perete gol între cele două pagini. Gândește-te la schimbările pe care le-ai putea face pentru a uni spațiul dintre brandul tău de azi și cel de mâine. De exemplu, poate fi ceva simplu ca rescrierea e de relații cu clienții pentru a părea mai puțin corporatiste și reci. Din acest punct, începi să-ți construiești un brand mai puternic și aici începe adevărata distracție.